והבית לבנות לאדוני להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל הארצות, הכינה נא לו, ויחן דוד לרוב לפני מותו. ויקרא לשלמה בנו, ויצווהו לבנות בית לאדוני אלוהי ישראל. ויאמר דוד לשלמה, וני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 והניחותי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו. הוא יבנה בית לשמי, והוא יהיה לי לבן, ואני לו לאב, והכינותי כיסא מלכותו על ישראל עד עולם. עתה וני. יהי אדוני עמך, והצלחת ובנית בית אדוני אלוהיך כאשר דיבר עליך. אך ייתן לך אדוני שכל ובינה וצווך על ישראל ולשמור את תורת אדוני אלוהיך. אז תצליח, אם תשמור, לעשות את החוקים ואת המשפטים אשר ציווה אדוני את משה על ישראל, חזק ואמץ, אל תירא ואל תחת. והנה ועוניי הכינו אותי לבית אדוני זהב כיכרים מאה אלף וכסף אלף אלפים כיכרים, ולנחושת ולברזל אין משקל, כי לרוב היה ועצים ואבנים הכינותי, ועליהם תוסיף. ועמך לרוב עושה מלאכה, חוצבים וחרשי אבן ועץ, וכל חכם בכל מלאכה. לזהב לכסף ולנחושת ולברזל אין מספר. קום ועשה, והי אדוני עמך.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 ובנו את מקדש אדוני האלוהים להביא את ארון ברית אדוני וכלי קודש האלוהים לבית הנבנה לשם אדוני.